Кортіло їй швидше вирости, рвалася з дитинства як стенет. Куди і чого? Тепер відчувала себе дорослою, Кров струмувала в її дужому гнучкому тілі, Груди рвали сорочку, Незбагнені млості нападали зненацька майже так само, Як настирливі брати баб'яки, потайні й лихі, як маленькі собачки. То спалять штани на кравцеві Янові, Студеняку, то смикають за бороду самого райцю Голосовського, То вкрадуть казана в лудильників циган, То накірчать котрусь з дівчат, ледве й порятується. Від баб'яків Настася втікала так, що й не вловити жодного разу, Та хіба знала, від кого втікає? Певне, настав такий для неї час, порана спіла, Коли штовхає тебе якась сила до людей, а ти вибираєш самотність. Мабуть, і врятувалися завдяки своїй дивній звиці втікати з дому поночі. Бо татари налетіли на рогатину ночі, прокралися тихцем одразу крізь усі брами, забили всі вулиці, оточили всі доми, кам'яниці і церкви, а тоді підпалили весь рогатин, виганяючи людей з помешкань, бо звикли вбивати і хапати на просторі. Дзвони в церквах, бо родиці Святого Духа вдарили і захлинулися. Рогатин запалав червоно і безнадійно. Настася побігла спершу додому, тоді вниз, до батькової церкви, побачила кінний запряг, але вже не судилося отцю Лісовському вивезти запрягом тим коштовності церковні. Бо коли біг до повоза з важкою скринькою в руках, став йому на путі чорний вершник, а перед Настасею другий. Полум'я вдарилась звідусюди, вже й не бачила вона, чи живій упав там нещасний самотній батько її, чи мертвий. Чи спалили стару церкву з іконами і ризами, нічого не бачила і не чула. Спам'яталася на тому самому возі, але вже котився він не палаючими вулицями Рогатина, а бабинцями. А тоді далі й далі на волоський шлях, прозваний татарами золотим, за незліченну здобич, яку мали на ньому. Тумани Дністра і пруту лишалися збоку, потоки й ростоки зеленого краю, води білі й чорні, дощі і пташини й щебет лісовий, усе лишалося позаду назавжди і навіки. Тільки ту підкопити посвист стрілу степу, трави шорсткій, земля тверда, як розпука. Білим тілом земля зволочена, кров'ю столочена, копитами кінськими зорана. Із-за гори-гори темненького лісу татари йдуть, русиночку ведуть. У русиночки коса з золотого волоса, Щирий бір освітила, Зелену діброву і биту дорогу. А за нею біжить у погоню батенько її. Кивнула-махнула білою рукою, Вернися, батенько, вернися, рідненький, Уже ж мене не однімеш, І сам, старенький, загинеш. Занесеш голову на чужу сторону, Занесеш очиці на турецькій гряниці Її везли на батьківському возі Тоді в чорній мажі татарській Оцлонену від сонця У дивному дбанні уважливості Хоч поряд гнали закутих у залізо Таких, як і вона Та й ліпших набагато за неї Тоді було море Гори ворожої води Тьма таємничих чужих просторів Наповнених загадковістю Різний вороже притулених до звичного світу землі. Був страшний невольничий ринок у кафі, де її продано сіна мазі, і знов чорне море, де вона мала втонути, але не втонула, виринула, щоб жити далі. Жити? Навіщо? Надії умерли в ній вже давно, молитви, які знала з малку, порозгублювали всі до єдиної. Існувала тепер у суцільному приниженні, в напівмаренні, у підсвідомості. Але десь, у найдальших глибинах душі, Відчуваючи, що живе далі, що не вмре, що жити треба. Треба, треба. Тому сміялася і співала на невольнічим ринку в кафі, І на кадризі сіна маги, і навіть у темних нетрях бедестану, коли її продавали вдруге, і може не завжди. Отара. Мала вона в собі щось вабливе, чи то в неземному сяйві золото червоних кіс, чи то в зграбному, зміїстому тілі, коли той дикий татарський вершник навіть уночі.